en nörd. Hej, jag heter Anna och jag är nörd. Och det här, här är, är Mega Nörd. Hej och välkomna tillbaka till Mega Nörd. Hej Anna. Hej Anna. Hur är läget? Det är jättebra. Jag har saknat dig massor. Jag har saknat dig också och jag hoppas att ni lyssnar inte och har saknat, alltså saknat gärna er allt för mycket nu när vi hade lite paus. Men det är ja, är man förkyld så mår man inte så här superbra och då blir det, det blir lite jobbigt att podda när man låter så här. Ja, det är nackdel med att ha just en podd. Hade vi haft typ att vi skulle trycka ur oss 40 sidor text eller hade det inte varit något problem. Men just det, snacka med förkylning är dålig jättedålig grej. Det blir lite så här oskärmigt när man bara, Nej ursäkta lite. Jätteoskärmigt. Och så hade alla måste tänka och tänkt, varför har vi inte skaffat nästroppar? Och vi bara, men vi har skaffat näsdroppar. Uh, jag bara så... inte. Jag måste bara säga det. Jag har de absolut bästa näsdropparna i hela världen, tror jag. Mm. Ottervin mentol. Inte riktigt mint. Mm, mentol är den här underbara blandningen mint eukalyptus. Och det som händer med vanlig ottervin, då blir det så här, hoho, oh, lite kyligt i näsan. Så där, och så öppnar upp blandningsvägarna lite grann. Ottervin mentol. Mm. smälter din hjärna det gör ont, det gör outhärdligt ont alltså från nästippen genom bihålorna upp i huvudet och sen så typ sprängs du, men sen jäklar kan du andas efteråt Var det här en bra grej du rekommenderar nu? Det beror lite grann på din nivå av masochism men ja om du prioriterar att kunna andas normalt under en förkylning så trevinmentol är fantastiskt så länge du kommer förbi det här hjärnsmältarstadiet sen ja. efter att när man har använt det i typ en vecka så är det i princip immunmåre då är det bara roligt det är lite som att sniffa surburkar när man gick i skolan Det är liksom i början så gjorde du skit ont sen var det bara kul vad gjorde du i skolan egentligen Anna? massvis med saker men jag kommer inte ihåg så mycket vad jag lärde mig faktiskt uh -huh. Uh -huh. nej, nej, nej men jag tycker de andas, så jag ska prova att nästa gång att bli förkyld. det för svårt. Yes. Just det här: andas huvudsprängt så tar du jag andas, fast jag vet inte. Jag annars annars så kan man faktiskt tugga alltså extra med strong menthol också, för det är också i idag. Och någonting med kombinationen väldigt stark mint och väldigt stark eukalyptus öppnar upp, eh, vad heter det, bihålarna väldigt bra. En fråga som jag är ett mm. I eukalyptus, vanlig eukalyptus, mm. de äter ju kvalor, eller hur? Ah. Så kalor sitter och springer sina huvuden hela tiden. Det är därför de är så sega. Nej, äh, det förklarar så mycket. Yes. Ja, de är lite sådana. Ja, men de är lite sådana. Så nu är det helt fel kontinent, men jag fick se lite japanika-känsla av det hela bara. Yaman. Ja, fast. Så bara, men ja, det är lugnt. Vi bara det, man bara så här. Blir det inte, eftersom det är Australien så blir det inte jamman. Det blir oj, mates. Ja, men lite så. Oj, mates fast lite igen. Oj, mate. Crikey! Sweet! Jävla knarkkoal, det är därför jag är så lugn alltså. Ja, uh, we got this. Jag skulle inte ha någonting. mot att uppkrypa i ett träd och krama det hela dagen och bara sova och mumsa i eukalyptusblad. Jag kan helt och hållet svälja det. Ja, precis. Mm. Fast då har man nog mumsat på något annat än eukalyptus. Ja. Om man gör det. Definitivt. Och jag skulle lämna ner för ett tag också, det hade varit jättebehagligt. Lite sådär också, jag tror inte riktigt att det eukalyptusträd skulle hålla mig. Nej, de är rätt smala. Låt ja. oss inte bli koalorna. Nej. De har, de det är inte förutsättningarna för det. Nej, precis. Eh, istället tror jag att vi kan kika lite grann på våra nya fasta inslag i vår älskade podcast som vi hade tänkt att ha. Ja, just det. Det Egentligen... är det är väl en liten drössla er lyssnare som har saknat oss. Ja, lite precis. Nya, lite nya programpunkter. Yes, och det vi hade tänkt göra helt enkelt att vi går igenom vecka för vecka vad vi för tillfället läser, ser på och spelar och vad och varför och allt omkring. Så att uh, vi börjar. Anna, vad läser du just nu? Oj, eh, nu ska vi se. Jag håller på att läsa en bok som heter Kisarinnen och Kidé. Kinas sista kejsarinna av Morsimin. Oh. Det spännande. Ja, den är jättespännande Jag har läst den några gånger innan Men nu stod den i boken och bara tittade på den, men Så jag tog upp den Och den handlade om Kinas sista tjejserinna 1851 Tror jag vi är inne på någonstans mm. Och den är jättespännande För det är ett så otroligt fascinerande kvinnoporträtt hur det är att vara var kvinna i Kina På den tiden det var kvinna med makt ah. Och hur det är när man bara försöker Överleva i en värld Där man inte spelar någon som helst roll Mm så den är jättebra och den har varit väldigt så här, kontroversiell i Kina tydligen för att i Kina så är den här tjejsöjnen jättehatad. Alla hatar att, att hon är onskan och giddig, gade och allt ont berodde på henne. Mycket för att hon var kvinna. Jag tänkte precis säga det. Har det någonting med att hon var en typ så här, en ondskefull härskare och typ så här, styrde sitt feudalsamhälle med järnhand och typ krossade bänderna eller har det att göra med typ vi är tillbaka på Kränkta män-varianten. Jag tror det är lite blandning. För visst, Kina gick igenom en jättestor eh, omvälvning då. Liksom Bönder som gjorde upp och det var mycket hungersnöv. Men samtidigt så var också den här perioden då eh, västerlänningarna kom till Kina och krävde att det skulle öppnas. Ah. Det opium i landet. Och Kina hade ingen chans att försvara sig mot det här. För de var så här, Men vi, är... för Kina har ju länge bilden, eller hade länge bilden av att... Kina är världens mittpunkt. Ingenting kan rubba oss, vi civilisationens vagga. Mm, jo. Så när västerlärningarna kom och bara nu tänker vi skjuta sönder det, att landa mitt nu som vi säger, så blir de så här: varför ska ni göra det? Vi, vi är liksom civilisationen. Alltså vi kan kommer från oss. Så att de hade liksom det att kampas med. Att det värld ändras, folk ville invadera dem. Plus hungersnöd och bönder. Och att de var fast i ett för gammalt system som inte, som inte längre var hållbart. Hmm. Och där kommer den här kejsarinnan råkar föda tjejsrens enda son och ska försöka överleva. Och hon ser de här grejerna. Att det här, vi håller på att all, alla de här ritualerna och det vi håller på med som, för hovlivet är bara förlegat. Vi måste ha ett bättre steg. Vi måste börja ta kontakt med utlänningarna. Mm. Och mycket av att hon faktiskt sa att vi måste faktiskt börja vi måste rikta oss ut, vi måste lära oss västerlänningarna, vi måste ta kontakt med dem vi måste omskydda i hela vårt samhälle det var mycket av det som gjorde en otrolig skit av liksom både av nutida och historisk givare efteråt. Jag kan, jag kan faktiskt tänka mig lite det För att som sagt, det finns ju ett skäl, man kollar tillbaka på historien, varför Kina aldrig expanderade och började ta kolonier som många andra. Det var för att de var ju redan mittens rike. Du kan aldrig bli mer än så. De behöver ingenting mer. Nej, men precis. Det är därför vi inte i typ, Afrika hittar kinesiska kolonier där du fortfarande kan hitta brittiska, franska, holländska och spanska och så vidare Ja men precis det är... och, och det är så här liksom så att visst, ja hon styr inte jättebra för att hon hade jag, liksom, jag tycker mycket av det hon hade var, liksom, var en burk med skit att jobba med men hon gjorde det bästa av att försöka verkligen göra liksom driva igenom reformer och göra förändring mm. men hon var kvinna blev totalt motarbetad Allting gick verkligen emot henne Och så här, Och jag säger det här Hon gjorde det bästa situationen Hon gjorde det mycket dåligt också Men hon förtjänar ju inte all den skit hon fick i historieskrivningen Nej, precis Och jag, jag, jag känner att det är väldigt mycket som säger kränkta män När det står att de, så här, Någon sa att sina skulle förstås som en kvinna Och det händer nu om man bara, dude seriously, lägg ner Ja, lite så Mm men det är lite spännande att det ändå är, för det är, är boken skriven då ur hennes perspektiv eller är den mer skriven om henne? Den är skriven ur hennes perspektiv, ett ah. jagperspektiv. perspektiv Oh! Sånt brukar vara spännande. Ja, den är verkligen fascinerande och hon, här, hon säger så här, som, jag hade ingen riktigt önskan. Det, det är ju skönligt det där, men mm. författaren har fångat det så bra att hon bara säger, jag ville egentligen inte riktigt bli där, den jag blev. Mm. Det Mest blev så Det jag ville var att inte svälta ihjäl Nej precis, men är det, är det som Alltså är någonting av det här taget Som riktig fakta man har hittat Eller är det bara som en skön litterär Tolkning och lite friskriverier Av det hela alltså, så här, Ramarna i historien liksom, liksom Hennes födsel, hennes uppväxt Familjen mm. Hennes giftermål med kejsaren Allt sånt där hennes, liksom, hela Det är ju mycket Alla personer är riktiga Mm. Men dialog och sånt där är ju mycket liksom, skönlitterärt. Jo, precis. Men hon Spännande. har baserat på historiska källor, men hon har ju byggt en egen historia och inte en faktabok. Mm. Och jag tror att det, det är väldigt uppfriskande faktiskt. Mm. Spännande. Mm. Själv sitter jag ju fast fortfarande i Wheel of Time. Nu är jag inne i en sån här period där det är segt att läsa. Jag vet inte varför. Jag har liksom inte kommit längre till bok fyra av fjorton. Oj då. Nej, här, mitten, bok fyra Någonting sånt där Och det var så jobbigt för att jag la det lite grann åt sidan För jag kände att uh, det här är tungt, jag går i kola nu liksom Jag, jag måste ta mig framåt mm. eh, Så då började jag Läsa lite grann av Patrick Rothfuss, In the name of the wind mm. eh, Som är helt bra Men sen så tänkte jag liksom att fine, Jag kan inte läsa två böcker samtidigt Så försökte jag gå tillbaka till att läsa Wheel of Time Och mitt i allt och började bok igen Ah Ja mm. Ja. Nej. Nej. Nej. Um, så att jag också börjat sitta och bläddra lite grann nu i en bok som handlar om yoga. En faktabok faktiskt. Okej. Okay. Yes, jag har pysslat lite grann med yoga så hemma inte har gått på. Um kurser och såna här saker med ledare utan jag pysslade lite grann med det hemma för det hör ju ihop lite grann med att jag har tränat kampsport och såna här saker mm, mumbo jumbo, en, energier lite såna där saker som, ja, så som det ser Sen, ut för stå på ett ben och balansera flytta energierna i din kropp och sånt där såna mm. roliga saker som man kan göra uh, så jag liksom att det, det var länge sedan jag gjorde de här yogaövningarna så nu ska jag läsa in mig lite grann mer på att förstå varje post, liksom vad det är den gör eh, vilka energibanor är när den öppnar och sådana där saker. Ja, men det låter ju rätt vettigt. Jag, menar, mm. för jag tror att man får ju mer av att läsa det än att gå på en kurs med en lärare som man kanske inte kan korre liksom koppla till och försöka förklara för typ tusen elever. Ja, lite sådär. Plus att det är... Alltså att gå på yoga, det det har ju blivit, det blir lite mer en så här, inte det mainstream-grej jag tror att det börjar bli lite mer en så här en modegrej för tillfället, att det är så väldigt mycket såna mindfulness och grejer som håller på så att det är därför jag har kollat på många av de här yoga -kurserna. de är faktiskt jag vet inte vad jag ska kalla dem dyra Det är lite svårt för ordet dyr men jag ska säga att det är mycket pengar Men jag tror att du har rätt för att i, när jag ibland hamnar in på kikflickböcker ja. som jag gör ibland så beskriver man att Åh, men de går på yoga Och det är jättepors Ja de det känna. är det Ja Och de flesta så här När man läser eftersom Ibland läser man Aftonbladet och ser och hör och sånt där så man så här, Ibland halkar in på det Så att mm. man klipper sig kanske Ja man sig. typ Då säger de också att men den här kändisen Har gått ner i vikt med sin nya yoga Så jag tror att, jag tror att det är en, liksom en hit grej Jag tror det var därför jag kunde hitta den här boken också att det liksom, det, det, det står verkligen en massa så här yoga, mindfulness, meditation, grejer. Att det, blir liksom som en, för att det är nu som de pratar om. Nu är det, nu är det inte längre hippt och inne att ha hela schemat fullsmäkta hela tiden. Du ska inte multitaska längre utan den moderna in, människan tar tid till sig själv. Kan slappna av och bla bla bla så att det blir lite mer tillgängligt. Det låter så ömt. Det låter, det låter jättefint. Men det är faktiskt väldigt trevligt med yoga. Jag har en hemsida lite grann som jag kikar på också. Som heter Reach for Yin. Eller Reach with Yin heter den. Och där håller de nu på under april att gå igenom en yoga pose i månaden. Så hon postade en serie med fyra stycken stretchövningar. Och jag kan säga att jag var lite vilse i bollen efter att jag hade gjort den 20 minuter. Du har fem minuter i varje pose. Okay. Eh, och så ställer jag mig upp och bara... Oh, universum snurrar runt mig typ jag vet alltså... inte om det är man ska upp nu men det låter ju jag, var, jag alltså, jag satt på och låg resten av kvällen för jag var väldigt, väldigt avslappnad. det kändes så skönt, det kändes så här Alltså man, pratar, man kan ju prata om energier, men det helt enkelt var bara så att många av mina muskelknutar hade släppt så blev Plötsligt så kom blodet mm. till ställen där de inte varit på året dag kan jag säga. Eh, och så att det liksom surrade hela mig. Jag var så varm och mysig och kände mig så här att så hade jag gått och lagt mig efter det där så hade jag sovit som ett barn. Det låter ju jätteskönt. Det var, jätte, det var jätteskönt. Och sen vet mm. jag sedan tidigare också att bara genom vissa, vissa typer av yogaövningar, det tar... Två, tre veckor. så märker du en brutal skillnad i hur vig och stark du är. Spexigt. Så det enda jag ska jag skaffa nu är den. Men det, det, det är kul. Och det tar, alltså det är inte jobbigt så. Du, visste du kan bli svettig om du håller på. Men det är liksom allt du behöver egentligen. För min del en yogamatta. Därför att min ryggrögt sticker ut som toppen på K2. <laughs> så att jag får ont av att göra övrigar direkt på golvet. Så jag måste ha en yogamatta. Mm. Eh, och sen behöver det bara lite utrymme. Det var ju det här med utrymmet, ja. ja. Mm. Jag, jag, jag kör i min innerhall. För att det finns inte så mycket där. Jag ska bara akta kvar i så är det lugnt. Ja, det är titta på det också. Ja. Precis. Så, ähm, vad lyssnar du på då, Anna? Just nu så är en så här flashback tillbaka till du var typ 20 år. Så jag lyssnar på det och jättemycket. Så här glad, lite med det jag kall musikpop. Det är här... Och glada sylfoner, och lite så här dragspel, och allting är bara så här glatt och trevligt. Jag tror det lite våren som spelar in där. Det är så här söt musik som jag brukar kalla det. Ja, men precis, så här, typ: gå på Liseberg och äta sockervatten och typ: talar runt i typ: Sound of Music kläder. Men, ja, du, du förstår vad jag menar Ja men det är ju roligt ju. Åh ja, oh, gud Det är, man börjar tänka på typ Grönan eller för din del och sockervad och bara liksom vara på så magiskt mm. ställe Då passar sådana här, så här glad, sötpopmusik Ja men visst gör det jag började, jag började alltid få så här flashbacks och jag kopplar ihop Grönan väldigt mycket med så här svensk pop som jag har kollat på typ så här The Ark och även Melody Club har jag sett på Grönan ett par gånger. Oh, nice. Det är så här fin, fin pop. Det är fin. Ja. Fast måste jag fastnade till tidigare men måste säga att jag aldrig har lyssnat på. Jag blev lite så här bara what are these? Nej jag, hade en, eller jag har en väldigt hipster kompis som han var typ hipster innan det innan var hipster. Uh. Och han var så här: det här är jätte, jättebra grejer. Jag var dude, det här. är Jag vet inte vad det här är. Men han var han han jätte trevlig och var jätte söt och så här. Så jag bara, Men jag lyssnade på det här och sen så bara så här: så här Det är rätt trevlig musik att ha på när man satt på balkongen och var så här: varma sommarkalla bara. Mm, det här är rätt mysigt, Man känner sig mm. glad och nöjd. Ja, uh. Det är lite så för min del att tänka mig tillbaka och börja lyssna på Bob Hund. Ja, oh, men det här liksom minnen man har. Uh. Vad lyssnar du på då Anna? Eh, jag har halkat in i en period där jag började lyssna väldigt mycket på Miracle of Sound. Okej, okay, vad är det? Eh, Miracle of Sound är en väldigt trevlig kille. Han är irländare. Han heter Gavin. Mm. Och han skriv, skriver inom situationstecken för eh, speltidningen The Escapist. Eller den en spel- och nördtidning på nätet som heter The Escapist. Okay. Eh, och det han gör Är att han gör musik Han gör musik som handlar om eh, Filmer Spel, tv-serier Och allt sånt där nytt som kommer Han har gjort musik om Väldigt mycket eh, Elder Scrolls och Skyrim oh, okay. eh, Han har gjort en låt Om eh, Game of Thrones Han har gjort Pacific Rim Batman, Iron Man Eh, spelmässigt så har han gjort jättemycket. Han älskar till exempel att eh, han hatar Call of Duty så att han gör väldigt mycket här fåniga såhär hatlåtar kring Call of Duty. Men sen gör han också väldigt, väldigt vacker musik. Eh, li lika väl som jag älskar Mass Effect, hela trilogin, mm. så tycker han väldigt mycket om Mass Effect och han har gjort väldigt fina Mass Effect låtar också. Det är så att han, han hittar så här små eh, små små berättelser i de här ä, grejerna som han tar till sig. Och sen gör han en story äh, kring det här. Äh, så jag vet, jag vet inte hur bekant du är med Halo-serien. Ja. ja. Ja, då, då kommer kan du förstå. Han kanske har ett så här djupt kärleksförhållande med hela Halo-serien. Yes, och ä, då vet du också vad som händer med ä, Cortana. ja. Eh, och han har en låt om just den här delen, eh, då den här lilla grejen. Den heter Reclaimer. Okay. Eh, och bland annat så sjunger han i en av verserna eh, Don't make a promise that you can't keep, you can't fix this madness, it runs too deep. Och såna saker som i refrängen you were there by my by my side a friend through it all now i'm beaten and bruised and i'm falling apart sådana det alltså det är så det är så vackert och jag vill där jag vill typ gråta varje gång jag hör det så alltså, jag låtan. har lite tårar i ögonen nu, jag på ja, hur och, kan jag missa honom han var alltså, ju helt fantastisk det, det, det är det som är så roligt han han gör inte jättemycket reklam för sig så men är man lite så där tycker man om att läsa internationell alltså, och inte bara läsa typ på Alltså internationella IGN och eh, eh, GameSpot och sådana här saker. Utan läser man det i Skype så att han, han kör ju alla sina låtar där. Men Miracle of Sound är lite så här: han är fortfarande lite underground och han har ändå släppt fyra skivor som alla, by the way, ligger ute på Spotify. Så det går att hitta honom där. De heter Level 1, Level 2, Level 3 och Level 4. Och sen har han släppt lite som bara är rent eget material också som inte är kopplat till någon film eller någonting sånt där. Han har gjort väldigt, väldigt söta, vackra låtar till sin flickvän bland annat. Så man blir alldeles så här typ hyper av att lyssna på för att han är så duktig. Mm. Um, men det är lite så här, uh, han är fortfarande som sagt lite underground. Alltså, man pratar liksom, ah men Miracle Sound. Och det är många som känner igen honom för en skitrolig låt som han gjorde som heter, uh, som heter just Commander Shepard för uh, den är lite poppig och söt kring, uh, om just... Eh, huvudkaraktären Shepard från Mass Effects. Mm. men de flesta, det var där jag hittade honom för att de, ah, den här låten är jätterolig så jag bara, hm, att ungefär har gjort någonting mer och så har jag gjort hur mycket som helst och genom att han skriver för det är så det kommer låtar ganska regelbundet från den här killen men vad späcksigt mm -hmm. jag känner att, att här har jag missat någonting ja och det roliga är att han gör det mesta nästan helt själv Oj. han är i mina ögon ett musikaliskt geni och jag säger att skulle den här killen komma till typ svenska alltså kons och där saker? Skulle han komma på Gamex eller någonting där stort? Eh, det är inte så många som skulle veta vem man var när han kom dit. Men när han åkte därifrån så skulle han vara typ älskad av alla. Awesome. Yes. Så att, Du har lite grann att lyssna igenom. Jag tror ja, det känner att, jag, också. Jag, jag tror att du kommer hitta en ny favorit. Jag tror att alla som inte har... Eller, jag vet... Alla som lyssnar, ni måste lyssna på Miracle of Sound. Han är fantastisk. Ja, han låter helt fantastisk. Och bara när han mm. gjort musik till Halo, där, där var han mig på, på röda. Yes. Mm, kortan. Yeah. Mm. Nästa del på vår lista då? Ja, just det. Vad var det? Vad glor mm. på? Vad tittar du på för någonting? Mm. Serier? Det här låter hemskt. Jag ser om How to Met Your Mother igen. Mm. För tiotusende S gången. Jag har sett hela alla, jag har sett avsnitt på säsongen eh, utan att säga någonting spoiler. Jag var nöjd med det. Eh, men nu måste jag visa om hela serien igen. För att jag måste det. Mm. Så jag ser den. Och eh, ja. Det är typ det jag gör nu. Du sitter och tittar på How to Met Your Mother. Ja. Det är lite så här hemskt. Jag har sett den så många gånger så jag kan inte typ utan men jag måste se den igen. Det är som, en lite, det är som typ att, det är som att börja äta en sockerkak smet. Man kan verkligen inte sluta den fast man får ont i magen. <här> ja, jag har verkligen bara sett enstaka avsnitt ur den serien. Mm. Men det är för att jag är väldigt dålig på att följa serier som inte har med skräck fantasy eller Science Fiction att göra. Ja. Jag är föruktansvärt enkelspårig på det sättet. Jag, jag brukar inte fatta. Det här är typ den mest icke-nördiga serien som finns. Det är inga drakar. Det är ingen typ demoner, vampyrer, sjödjungsrur, alver, eh, rymdvarelser, ingenting. Det är inte ens ett litet spöke liksom. Nej. De har någon kanske skumform av något evolverat djur i något avsnitt. <här> Men de vet inte riktigt. Så jag så här: varför ser jag på det här? Men det är nog för att det är så... Jag vet inte, det har varit en lång resa Och nu tog den slut och då måste jag se om den Jag tror jag har gravseparationsångest Ja, precis mm. Men det är så här, det är som jag har hört i alla fall man, man, man kan fastna ganska mycket för karaktärerna Det är lite som, lite som Big Bang Theory Det är jättemånga oh, som fastnar ja. bara, bara för att de har väldigt väldigt specifika Karaktärer och det är liksom... Fast ja, och Big och Bang Theory veta. är väldigt nördigt ja, Man måste veta hur det går Och även fast det ja. är Man måste Ja men vad ser du på? Eh, jag har faktiskt äntligen tagit tag i ett tips som jag fick för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Men som jag inte har kommit med för. Eh, jag har börjat titta på Supernatural. Supernatural? Det är inte en skräckserie? Ja, lite grann. Det är två stycken bröder som man får följa. Som är ute och jagar övernaturliga eh, ting. och alltså Övernaturliga, elaka saker. Eh, jag har sett en sån här uh, Woman in White, vi har sett en Wendigo, demoner eh, och sådana där saker. Ja, men just det. den. nu, nu klickar du till rent mm. i Youtube, Jag minns att någon sa massa trailing, typ, mm. saker. Och jag, och jag har hela tiden fått höra, liksom, Men Anna, du måste se Supernatural, du kommer älska den här serien. Men jag har aldrig varit speciellt mycket av en sån här serieperson. Jag menar mm. att jag fastnade från början så jävla mycket för Doctor Who som jag gjorde. Det var helt fantastiskt för att visst, jag kan se och titta på anime. Men när det ja, gäller. Ja, för när det gäller. Alltså, spelfilm. Och se spelserier på det sättet. Alltså, riktiga personer. Mm. Jag vet inte varför, men jag har haft jättet svårt att. Alltså, verkligen följa. Och kunna upprätthålla ett intresse. Nu fungerade det ju väldigt bra att kolla på Star Atlantis. Den var fantastisk. Och. Mm. Ehm, och i och med att jag inte har någonting kvar av Doctor Who att kolla på. Så jag bara väntar på nya avsnitt. Mm. Ehm, och nu har ju för sig Game of Thrones börjat igen men det måste ja. ju vänta en vecka till nästa avsnitt. Och sen helt plötsligt kommer den ta slut och vi får vänta ett år till så att det känns liksom bra att ha lite annat att titta på också. Ja, man får ju liksom försöka liksom ja, men, titta. jag har också det problemet att jag inte kan hålla kvar vid en serie. Jag har massor av serier som är så här halvklara anime. En helt annan grej. Mm. Jag vet inte vad det är som gör nu med anime men där slukar man bara grejer och sen typ vet man på mer. Ja, lite så. Det är lite som att det fortfarande jag, jag, jag sitter bara och längtar mig sjuk efter att de ska komma med en till säsong av Attack on Titan till exempel mm. för att den är så sjukt bra men som sagt Supernatural jag, är, just, jag, jag, jag kan förstå folk som såg den och bara den här måste Anna se för att jag tycker att den är väldigt bra eh, och framförallt så tycker jag att den är väldigt snyggt gjord det märks att de har lagt ner tid på varje avsnitt det är inte Sherlock liksom att där är verkligen varje avsnitt är en egen liten film det är, oh ja. så, det är inte så väl skrivet, men nästan. Det är riktigt bra eh, dialoger. Det är bra stories för det mesta. Det är väldigt bra spelande av de flesta i alla fall. Mm. Eh, och det är väldigt bra effekter faktiskt. Det är delsyntelser jag alltså, så här. Och så brukar vara så här lite i halvkassa effekter. Ah, ja, precis fått, till vet att okej, okay, men den kommer gå som liksom den får pengar för 4 fem säsonger. Ja, lite och så. Om mastodont som Game of Thrones som gick bra med en gång. Lite sådär, men det, det, det är för att de typ visste att det här skulle gå bra. Ja. Mer eller mindre. Uh, nej, men så, sådär. Jag visste i senaste avsnittet såg jag såg väl vissa saker som jag höjde på ögonbrynen lite grann åt. Men därför att man såg att det var trickat och allt möjligt sånt där. Men det, det de har gjort ändå, jag, jag tycker om det. Och jag... Jag är nöjd med att börja följa, följa Supernatural nu och liksom kolla igenom avsnitt. Mm. Det låter intressant. Jag hade inte varit så otroligt rädd för typ, allt som är skräckt och jag hade nog också börjat se det. Men jag minns, att, jag minns när bättre om att jag bara, det var den träning jag såg och sen sa, nej, kanske till sommar när det är ljusdygnet runt. Och jag sitter inte rädd. det <laughs> Det roliga var att jag vet ju att min sambo är också egentligen så här. jag ska inte säga lätt skrämd för han kommer bli lite sur, men det är lite så såhär Okej, han är, han är lite lättskrämd Fortfarande. Jag kan tycka att alltså, skräck inte. Jag, jag kan sitta uppe typ i mitten av natten och bara playa skräckfilm på skräckfilm på skräckfilm och må jättebra. Liksom. Det, det spelar ingen roll. Men det gör jag. Är jag. Uh, ja. Och så, så börjar jag titta på Supernatural själv. Mm. När han inte var hemma någon gång. Och så han bara: Men det vill ju också se. Då fick han kolla igenom dem. Han fick en kolla i Då och det bara kommit fyra avsnitt. Mm. Och då kollar han i dem. själv. Hemma, Ida. Mitt i natten. Nej men nej. Det tyckte jag var faktiskt det var. Det, det, blev så här, det blev en liten applåd över det. Det var rätt det var sagt. Jag äh? hade ju typ suttit uppfrugna på en bokhylla. Och bara så här. De kommer inte åt mig med högt uppe. <laughs> Eller så är de under mig. Ah. Om det inte är The Grudge för du kommer håret genom taket. Tack för den mentala bilden. Jag kanske inte kommer kunna sova i ena. Vet du vad det tog för mig att glömma The Grudge? Eller The Ring? Men ah. jag tyckte The Grudge var jättesad. Det är så vita, knorrande japaner. Anna? Ja. Grudge är mycket, men den är inte söt. Jag tänkte den var jättesöt. Nej. Kattungar är söta. Småliga oh. får är söta. Det finns en strekfilm om får också. Den heter Black Sheep. Fast den verkar inte så läskig. Är det Är den med, med zombifåren? Ja. ja. men den verkar ju mest i som Evil Dead. Ja, det är <laughs> Brains Ja ah. ah, det är fantastiskt Ja ah, just det vi skulle fortsätta ja. Anna vad spelar du för någonting? Uh, jag, jag gör en nostalgitripp just nu Okej okay. jag, jag gör en lite så här halvtöntig nostalgitripp Jag håller på att spela igenom Ett av mina ett, ett av de spelen som gjorde att jag fastnade För fantasy RPG från första början Gud du är musiken. Ja jag spelar igenom Neverwinter Nights 2 det som verkligen fick mig att fastna från början Det var när jag fick, fick lärandena på Första Never Winter Nights Plus de två expansionerna som kom Och sen kom tvåan Och jag blev ju helt såld På att Helt plötsligt så var det Cinematiska dialoger Så att mm. du liksom Flyttades från din in game view Till en liksom Bild med när du, alltså karaktärerna du mötte, de, de pratade med dig. Med röster och Alltså, inte så här. Visst, lite sånt hade hänt i Neverwinter Nights också, men inte till lika stor del. Det var mycket, mycket mer alltså, interagerande med karaktärerna än vad det hade varit tidigare. Spelet var, alltså, Neverwinter Nights 2 är mycket, mycket kortare speltidsmässigt än vad Neverwinter Nights 1 är. För har Nights 1, det har du liksom, om du klarar allting perfekt från punkt A till slutet i spelet, liksom, då tar du ungefär 60 timmar av spelande. Oj. Men du klarar inte allting perfekt, plus att det finns sidequests och, ja, och så vidare. Neverwind Nights 2 är lite mer enkelt, lite mer liksom rakt på sak och streamlined. Men karaktärerna, oh my gosh, karaktärerna. Mm. Och den här första gången jag fick uppleva riktig Alltså romancing i ett spel. Och var det första gången där? Ja. Oh. Alltså riktigt. Alltså, Okej. Okay. Okay. Ja, första gången som jag blev så här riktigt kalas fast själv, tror jag. Mm. Eh, och det är i min kassavir. Min paladin. Som är bara så här vi... Uh, vår The Knight in Shining Armor. Och det är såhär, så här: så tänt romantiskt som det kan bli. Men jättebra. Ja, och inte bra på det här Dragon Age-varianten att du kan få vem som helst i säng nästan. Utan. Det, det, du, du märker ingenting sånt. Det finns liksom inga kyssar, ingen så här uppenbart eller någonting. Utan så här: till en början så tyckte jag liksom att den här romansgrejen var ganska så lukewarm. Men den, den är så försiktigt fin på vänster. Att man blir så här, jag, jag vet inte. Jag blir så fruktansvärt töntig av det här spelet. Men det är väl en jättebra grej. Jag menar, just nu... Jag tänker mig det som en så här... Som man det tassar på tåget i den här hela stämningen, romantiska fina stämningen som är fin men ändå jätteladdad och spänning ja, och, och så här, man bara byggs upp och man håller på att explodera för att det är så fin. Precis, och det som jag älskar i den här är att vi ser någonting som är väldigt, väldigt ovanligt i den här. Det är Casavay då som är verkligen nära the picture of manliness nästan. Han är liksom den här knivskarpa käklinjerna han har en mm. högrest bredaxlad bredbringad han kommer där med stor hammare och sköld och, liksom, och sin rustning och allting men han är så rädd för att uttrycka vad han känner det är liksom... jag, jag vågar inte riktigt. Nej men li lite, lite grann så. Han det är, så vet han inte om det passar närför för att han är en paladin och yada yada yada Men det blir så här äh, man att man, liksom, man kan fråga honom i något tillfälle liksom, så bara, bara do you have feelings for me? Jag oh, säger do you mean that you have feelings for me? Och så blir jag så här I want to protect you. Yes. <clears throat> Alltså, han blir så här lite ställd av sina egna känslor. Man märker att det är en så stor grej. Att han får vara den här känslomässliga virvelvinden i det hela. Som liksom, han bara någonstans där inne så händer det så mycket saker. Det är den här alltså, typ kärleksförvirringen du kan hitta i en, i en vanlig amerikansk såpa. En typ en tonårstjej. Mm. Som inte vet hur hon ska uttrycka sig. Fast det är i en stor stark mänlig man alltså jag tycker det är jättefint och så härligt emot alla normer så att jag ja. blir så här lycklig i gruppen kan man liksom, visst han är paladinen och jag är den där lilla lilla söta svartalven som han vill liksom menar, han ska alltid så här komma och liksom, han, han vet alltså, i spelet så liksom, han vet att han inte behöver beskydda huvudkaraktären för att hon är väldigt kapabel själv liksom. mm. hon, hon, får väldigt, hon får hon får sitt hon blir the night captain och allt möjligt liksom. Får väldigt mycket makt. Men han, liksom, han är där inte för att beskydda henne för att han tycker att hon är bräcklig. Utan han vill beskydda henne av kärlek. Och, och, och, fin och finnas okay. där. Den delen finns liksom. Men samtidigt just hur de har porträtterat upp honom. Och hans konflikter med sig själv. Vad det gäller känslor. Äh, jag, jag, jag älskar det. det är, jag älskar sådana karaktärer. Det är nog därför jag blir sådär så här, dödligt kär. I mm. den här dataspelskaraktären. <laughs> Men det låter jättefint. Jag förstår helt vad det blir. Jag hade blivit exakt samma. och låter som en underbar nostalgi. Kripp, så här, åh. Ja, men det var, det var så länge sedan jag köpte det här spelet också. Nu är det stått på, på hyllan. Det var min, det var min första eh, box som jag köpte ett spel. Så här, en samlarbox. Okej. Eftersom att det är Dungeons Dragons så kunde du köpa antingen boxen Lawful Good. Eller den här fida <laughs> boxen som jag köpte, Chaotic Evil. Jag tänkte, varför skulle du köpa Lawful Good? Mm, mm. -mm. Nej, det, är, är, det är fantastiskt. Mm. Men nu har vi pratat alldeles för mycket om saker som är bra. Vi, bra. Vi, vi, vi måste ju liksom väga upp all den här kärleken med någonting som vi tycker är riktigt jobbigt också. Ja, en till ny sak vi ska införa i varje program. Veckans diss! Yay! Eller du. Bu. Buh. Buh. Buh. Buh. Ja. Mm. Eh, jag har lite konstig diss. Den är så här... Så här. Här, down to earth Det var en artikel i DN som var menar, Det skärmfria Det var en familj som hade en skärmfri dag Åh, alltså, oh, Göran där Med den här ex extremt entusiastiska tonårssonen Som såg ut att vara glädjen själv Ja, och typ En brorsa som såg ut och vara till typ, döden alltså, det här, det här, det här. Den är helt underbar. Ja. Men Den artikeln påminner mig min in, Jag tycker om monopol För jag bara, Vad fint Men spelar de monopol? Detta jävla aber mot alla spel som bara goes on and on and on. Och som får att typ, inse hur jävla lite pengar man har. Och sen får man pengar. Och så rist ifrån hur den gör så kommer någon annan, typ din bror eller någonting, ta den sukvärvastationen och köpa ut dig. Och när du betalar 7000 för en armatör och du får ett och fem för du allting i pest Ja men det är verkligen så här hela monopol handlar bara om Pengar är makt. Du ska äga så mycket som möjligt. Det är verkligen så här: så här privatiseringen av allt. Mm, inte okej. Okay. Den, den, det känns lite som att typ det, det är en sån här: när, när alliansen har partimöten så sitter de och spelar monopol. Ja men lite så <laughs> Så jag bara så här, veckans för mig är Monopol Det är spelet, jag älskar bräntspel Men det spelet kan gå tillbaka till Där det kommer från <laughs> oh ja, Jag har på något sätt alltid tittat väldigt mycket Om Monopol, men var andra sidan för att vi spelade En Star Wars version av det Allting blir bättre med Star Wars ja, därför... Spelar man roliga versioner Av Monopol, jag hade ett visst en Doctor Who Med Daniel Oj då. Du visste inte om det? Nej Oj då. Det finns. Jag sett mm -hmm. Allt blir bättre med versioner. Men ja, originalversionen känns bara blä. Ja, det är lite så som att jag har Cloedo kan vara lite så här halvlojt. Mm. Eh, men jag har Harry Potter och Cluedo, Det blir mycket, mycket roligare. Wow! Yes. Finns det? Yep. På riktigt? Japp. Yep. Vem har man mördat? Vem har man mördat? Vem har man mördat? Ja, alltså det är liksom man får mörda då är det typ Albus Dumbledore, det är typ Neville och det är, du kan vara Hermione, Ron, Harry och så vidare, Luna Lovegood och sånt där kan du vara. Och naturligtvis All the Bad Guys är ju jag tror att Voldemort är med på något här, men annars är det Bella Bellatrix the Strange, det är Lucy Malfoy, du har Snape tyvärr på The mm. Bad Guys side men ja, det är Precis som klar, och fast då har du liksom hela Hogwarts eller så här, The Dorms och vad heter det, The Great Hall och sådana där saker. Ja, det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Första gången jag spelade så fick vi ju faktiskt till att Voldemort hade dödat Harry Potter. Det var väldigt roligt. Oh, det är asbra. Det var faktiskt asbra. <laughs> uh, ja, min diss i alla fall. Jag vet, jag, alltså min, min diss känns lite egentligen inaktuell men jag blir bara argare och argare ju mer jag tänker på det så därför tänker jag använda det som min veckans diss eh, det var ju ett för några veckor sedan nu det har det varit ett eh, fruktansvärt tragiskt eh, mord på en eh, fotbollssupporter mitt under en match så dödades en fotbollssupporter eh, och så sitter det sen i tv och i alltså i tidningar och allting så sitter det några gråhåriga, lönfeta kostymnissar och skyller på tv-spelsvåld. Jag just det, jävla Åh, oh, jag hade helt enkelt bort det här. Och jag blir lite så här... Jag måste titta på min kalender. Jag bara, ursäkta, vilket år är det? Mm. Är, vi, är, vi, är vi tillbaka till... Ehm, 1990-talet, 80-talet när de faktiskt tog det på Allvar. att tv-spel var roten till allt ord. Ja, men li lite, lite så. Lite så. Att typ hjärna smälter bort om man spelade tv-spel. Ja, men, men lite så. Man tror att bara för att du spelar ett spel där man bankar varandra i huvudet och sen kan bara resa sig upp igen så tror folk på allvarligt talat att, att, eh, att det är så det är och det är liksom så här Det känns lite så här det, det känns lite de övergivnas armé all over again. Mm. -hmm. Och det är så här, det, är så här det, det känns inte det känns inte de har inga fog för det de bara tar du i luften. Ja, och, och det, det känns är lite, så res, jävla respektlöst. Det, det, det, det, är nånting, det är nånting du skyller på när du vill när du drar ner Alltså när du sätter på dig skygglapparna och inte vill inse att det är inte, det är inte minoriteten du går att skylla på längre. Utan det är, det är fortfarande liksom, du har ett problem med någonting som är så globalt accepterat. Precis. Och det, nu handlar det och... inte om att fotboll gör så här med folk. Nej, för, så för, att, nej, för fotboll är liksom, det är en, en lagsport. Det är folk som har kul tillsammans och spelar ett spel liksom och leker på plan. Så är det. Utan jo, det, det handlar om att det blir något fel i huvudet på vissa människor när alltså, vissa supporter alltså, blir för viktigt för dem. Och visst, det kan hända med tv-spel också men då är det inte på grund av fotbollen det är inte på grund av tv-spelet det är på grund av att den personen är psykiskt instabil. Ja, men precis. Och det blundar man för. Ja, och man skyller på tv-spel. Och jag, jag trodde med en blogg om det här som, hände. Jag, som jag skrev, ströpte honom med en konsol. Nej, han blev nedslagen bakifrån, förmodligen med ett tungt föremål, så vitt utredningen säger. Jag kan inte utövligt mycket, för jag vet inte. Nej, och det är liksom det inte här rätt som att du... Nej, precis. Och det är så här, du tror inte att killen bakom tog med sig sin Xbox och dängde i huvudet på honom nej Och det stod, när, när de satt och uttalade sig om det här och sa att det här beror på tv-spelsvåld uh. Då visste de inte ens vem gärningsmannen slash männen var Nej, precis. Den, som hade, den som gick till polisen och lämnade in sen, hade inte gått dit De bara tog du och sa bara, våld lika med tv-spel, lika med dåligt Man bara, dude seriously I mean, det, det är lite så här kan vi inte skylla på att de visar boxning på Eurosport på kvällarna för dess där ser du faktiskt riktiga människor på riktigt, ibland live, puckla på varandra så att blodet stänker. Och de ja. hyllas. Har du inte, inte våld där om någonting? Ja, men precis. Men det känns så här, det känns så respektlöst. Det äh. känns som att de bara att försvarade fotbollskulturen. ja äh. Och inte ville så här, nej men inget dum ska i fotbollskulturen. Men som säger, det är inte fotbollskulturen det är fel på. Nej, utan det, det är Ja, det, det är personerna. Här har en person eller personen begått brott. De har mörd en människa. Det är de det är fel på. Vi kan inte hålla på att slänga ut det på diverse bortförklaringar. Nej, sen, sen så är det, det är inte fotbollen som är det stora problemet. Det är supporterkulturen och vad det har blivit. Den här hetsen om att två personer som, som håller på olika lag aldrig skulle kunna vara vänner. Och det är liksom så här, okej, okay, det här kommer då från våld som sker på datorskärmar och tv-skärmar det, det, det har med spel att göra och sen tänker jag på när vi sitter på våra Bar of Legends eller Barcraft eller någonting sånt där och tittar på de här personerna som, som spelar, det är också en sport vi är också fans jag, jag, jag följer mitt lag Fnatic eh, och vinner de inte synd, de är fortfarande mitt favoritlag det kommer fortfarande vara jobbigt liksom jättegrattis till det andra laget som slog dem men jag kommer inte gå och spöa ner någon- om de säger, gud vad skönt, Fnatic vann- för jag ville att andra laget skulle vinna. Vi följer olika lag, men vi kan lika liksom förbaskigt diskutera- spelet efteråt, spelar ingen roll vem vi hejar på. Och då är så frågan, var finner vi då felet? Finner vi, spelet, fin, finner vi det i spelvärlden? Eller finner vi det ute i verkliga livet- med folk som typ ja, går på fotboll? Ja. Jag hävdar ju, som borde du skulle säga, det är verkliga livet. Ja, det. Vi kan inte hålla på att skylla detta på någonting helt liksom, okopplat till det här hemska som hem. har hänt. Nej, och det påminner lite grann om när de skulle förbjuda att visa Tom och Jerry på lilla sportspegeln. Ja, just Därför att det var överdriv, alltså överdrivet våld. Den känns ju hennes också. Den och det är lite såhär, förlåt, men det är tecknat. Om ditt barn då inte förstår att det är på riktigt, förlåt, men då behöver du ta ditt barn till en doktor. Då är det ja. någonting fel i utvecklingen i hjärnan på den här personen. Och också det som folk får säga, men barnen ska inte se det själva. Men varför stått du vid den här i kvart i sju? Om ditt barn inte kan skilja på, på, liksom på tv och verklighet, då ska inte barnen sitta och titta själv på tv. Punkt. Nej, precis. Du ska du jag... kunna vara med och sitta och förklara att det här det här är tv. Mm. Och inte skylla det på att tv, vad som går på tv. Nej, precis. Det är lite så här, okej, okay, men sitter ditt barn med och kollar på nyheterna när de visar en, jag vet inte, en skottlossning i Afghanistan? Va, vad händer då? Det är så, ska ditt barn inte få titta på nyheterna? Ska du stänga in ditt barn i en låda eller ska du liksom ta ditt vuxna förnuft till många och faktiskt eh, typ förklara hur världen ser ut och förbereda ditt barn på att vi lever i en skev värld, men så här kan vi se skillnad på rätt och fel. Ja, men precis. Det, och det som stör mig absolut mest med det här att man skyller på tv-spelsvåndet det är att det fortfarande finns folk som nickar förnumstigt och bara ja, så är det. Ja, man vill ju bara säga så här, Det men... finns ju folk som och sväljer det, tar... det här med hull och hår. Och ja. det är om man bara, 80-talet ringde och säger nej. nej det här men, var gammalt redan då. Lite, det och det är lite man så. Man kan såhär... inte, man får inte. Och det är så jävla respektlöst mot personer som faktiskt har blivit mördade det, det, det är det faktiskt. Man, man spottar lite på deras grav. Och sen är det den här fina varianten också att ja, men så kan vi gå tillbaka till 50-talet. Då skildrar man allt dåligt på rock'n'rollen. Ja, men lite så. Och man bara... Men vi kan inte, vi måste vi kan inte sika huvudet i sandens hela strutsar och bara säga, det beror inte på, det beror på det här lalala. Nej, tag i problemet se verkligheten och säga att det här gick fel, för att några eller någon person hade jävligt konstig konstig hjärna. och det kan inte skylla sig något annat Nej, men, sen, vet vi, sen vet ju ingen någonting om alltså om the circumstances killen kanske var påräkt Precis, vi vet ingenting och vi, det är liksom så här. Och innan vi, innan det liksom har hållit en rättegång och en dom har fallit och jiddi, jadda, jiddi och handlingarna ut så som man kan ta del om så vet vi inte. Nej, och då ska man inte hålla på och vara så viktigt bättre och sitta och tycka att ja, men det, ja, det är ett perfekt tillfälle att trycka till alla de här orökade tv-spelande smågrabbarna som de här kostymfettorna då sitter och tycker och tänker. Och de vägrar liksom fortfarande att inse att TV-spel, datorspel, spel överhuvudtaget är liksom en hobby. Folk håller på med det här och det är vuxna, vettiga människor som i mångt och mycket är mycket vettigare än de flesta riktigt stora aktiva fotbollssupporters som går ut och kastar bengaliska eldar och skriker och slår varandra. Och skapar mm, upplopp yes. på gatorna. När, när har du sett en, alltså TV-spelsgrabbarna startat upplopp på gatan för att någon förlorade i, jag vet inte, Mario Kart? Uh -uh, inte hänt. snart kan gonna happen. Nej, faktiskt inte. Och det är lite som jag sa att på 50-talet skiljer de på rock'n'rollen Nu är det lite så här att min mamma lyssnar på Elvis. Och till en början hans hip hiproll. Så... Han var ju farlig <laughs> förut. Han, liksom, han skulle förstöra ungdomen. Ja, han var oavständig. Ja, ja, ja. Han liksom, räddade aldrig fördärvet. Och det är liksom när man börjar tänka tillbaka på det. Liksom, det, det är exakt samma sak. Mm. Det är exakt samma sak. Det är här, på, sen när det kom 80-tal så kom den stora hårdrocken, då blir folk ännu värre då skulle man skylla på hårdrockarna mm, nej, de, de ser ut som fan och det, de, de klär sig konstigt och de lyssnar på arg musik jobb och man bara, jo, de har nog förmodligen jobb men... ja, här, de är smutsiga och super och allt möjligt sånt där. och sen går man på festivaler och som Sven Rock Festival jag har aldrig varit på ett ställe som är så himla varmt och mysigt och underbart där, där folk är som rädda och måna och trevliga med varandra nej men precis men folk vill ha någonting att skylla på. Och saker som är sältiga, men underground eller främmande, mm. det är jättebra att skylla på. För då slipper man ta tag i de vanliga problemen. Lite så. Och när man i dagens samhälle inte längre kan skylla. Så, alltså när vi har vi blivit för urbana för att kunna skylla på satan. liksom Att vi inte är så religiösa längre. Eh, då skyller man på the next best thing. Och det är det man förstår sig på minst. För så har det alltid varit. Människor skyr det. Alltså man är rädd för det man inte vet någonting om. Ja, precis. Och jag tror tv-spelskulturen är väldigt tacksam att fylla på. Ja. För att den kan inte riktigt försvara sig för att... TV-spelskulturen är liksom 2000-talets eh, rock'n'roll. Det, det, ja. det, det, det är vår tids Elvis Presley. Det, det är någonting som, som, som föräldrar kommer gå runt och vara rädda över. Och sen så, kom, så, så kommer man om typ 10-20 år så kommer folk bara men hur fan kunde vi vara rädda för det där? Det, är ja, precis. det var ju inte där det farliga låg. Det var ingen som blev förstörd av det här. Mm. Och det är lite roligt då att det bara är alltså att det bara är den här tv-spel. För när man tänker på spelkultur överhuvudtaget för det finns ju mycket mer än bara liksom tv-spel. Spelkulturen ja. är ju större än tv- och dataspel även fast det är de som oftast syns och hörs mest och det är det man pratar om. Ja. Vi, vi har ju den här riktigt jättesociala biten av spelandet också som till exempel är kort och brädspel. Ja, allt förutom Monopol. Allt förutom Monopol. Som <laughs> inte är Star Wars eller um, Doctor Who. Ja, eller någonting annat. Allting blir bättre. Yes. Men ja, brädspel är ju helt fantastiskt. Yes. Mm -mm. Sen har du ju, du ska ju iväg och göra roligheter snart. Ja, jag ska till Gotcon ja. eller påsk och spela brädspel ja. hela eller ja bort och ska bort. Jag bor ju i Göteborg så att det blir ja. typ... Det blir mer att jag kommer att bo på, liksom på konventet. Ja. Typ. Åka hem och duscha och sen typ spela bränsspel och dricka så mycket energi. Duxer, mina ögon kommer att vara typ fyrkant och vara här. Yes, the cards, they tell me everything. <laughs> det, det, är när man är, det är när man är så uh, spidad som man ska spela typ gloom eller någonting. Ja, jag ska spela med ett par kompisar det här året hela lördagen. Det här dedikerat och jag, jag vet inte varför jag tyckte det, men jag tyckte, men visst vi spelar Arkham Horror eller Mansion of Madness hela natten sen. Mansion of Madness är ett så jävla elakt spel. Det är jätteelakt. Men jag bara, nu jag bara, så vi ska spela kultur och mitt i natten? Jop! På vittfälska som är en gammal skola. Och visst det är fullt med folk. Men över på vittfälska finns ett jävligt läskigt rum. Med uppstoppade djur. Alltså det är, det är som ett korridor de bara satt dörrar i. Och så väggarna i så här gamla mörka träskop i Och det sitter lite så här gamla planscher på så här, så här anatomiska korrekta liksom, djur. Och sen sitter de här uppstoppade fåglarna och fiskarna och bara tittar på en. Och jag bara så här, de var väl där? Jag bara, ny, ja, ja, det, liksom... det, det är ju där ni måste spela. Och det är så här släcka ner allting och bara ha tända nej, Anna, ljus. Jo, det är fantastiskt, det är fantastiskt. Jag kommer inte att gå i bytar, min sanity roll kommer vara så låg Jag kommer inte att brulla minus 14 Jag kommer inte att kunna vara här: Yeah, the tentacles, they want to do stuff with me okej Så kan du hyra in statister Så när det händer jobbiga saker så kan de sitta i korridoren Och bara Nej Åh jag kommer inte att gå på toaletten på det konventet Gud vad kissdödig du kommer vara sen. Ja Och Jag har varit på Stockholms Spelkonvent men då har jag mm. bara suttit och spelat rollspel. Så jag har, aldrig suttit, jag har aldrig, aldrig suttit och bara spelat brädspel så länge på ett konvent. Det är jätteroligt. Jag älskar när man bara så här kan man sitta och spela igenom spel efter spel efter spel. Efter spel. Mm. Och alla som är där är bara så här. Nej men vi spelar tills vi typ stupar. Ja. Eller verkligen så här. Vi spelar till vi somnar. Ja men vi somnar på handlar om att Nu kanske det är dags att lägga ner. Ja men Precis. Och man bara sitter där och bara så här bara, Och folk har liksom bara så här Men jag klarar mig att upp så här liksom Energidrycker, lite kakor så här. Man bara sitter och bara typ äter onyttig mat och Man bara känner det här så dåligt Men det är okej för det kommer konvent och man får Ja man får göra det mm. Och sen när man typ vaknar upp och bara Shit vad är klockan, klockan är två, tre Så, typ, så går man ner till kaféet som fortfarande är öppet Och så nattpersonalen där Man ser till folk som sitter och spelar fortfarande Och man bara så här Wow Och har jag tur så blir det vackert väder Och det kommer typ så här då kan, man sitta vacker, Då kan man väl sitta ute och sen. spela. Ja, det är jättemysigt. Mysigt. Oh, jag, jag, jag måste, det ska jag skriva på mitt så här, att göra i livet. Någon, någon, någon gång måste jag åka till Gothcom. Det tycker jag du ska göra, definitivt. Då håller. kan du till och med bo hos mig istället för att sova i sovsal. För ja! Sova i sovsal är, i sovsal är väldigt kaff. Sova i sovsal vet jag som ett andra kommentar jag varit på. Det är svettigt och illa luktande. Ja. Och hårt eftersom att jag har... Jag vet inte, jag har en förmåga att glömma bort att ta med mig liggunderlag så jag brukar säga så direkt på golvet. Ja, men det är samma med mig. Och så tycker man att man är så smart, man har packat så lätt och ingenting. Och så kommer man fram och bara se att alla rullar ut sig när man bara, Det är menar de där sakerna man ska ha med sig på så bekvämt? Jag så bara, bekvämt? Det är ingen sport. Nej, men lite så, så är bakom på morgonen bara, aj, man det på rygg och rulla över på mag och sedan typ, upp man bara allting är ond. Varför gör allting och Och jag kom på ett annat spel som skulle vara helt magiskt att köra. Du ska köra ett Scrabbles-maraton. Scrabble, så är det? Äh, engelska för alfabet. Jag känner, jag känner det mest oh. för. Alltså, jag känner igen det mest som Scrabbles. För att eh, vi, vi hade som en liten Scrabbles klubb nästan i gymnasiet. Det var, så var vi fyra pers. Som fyra eller fem person var hos, så, som lite då och då, så köpte vi såhär eh, billig men helt okej god öl på, på typ Ica eller Konsum eller något sånt där. Och så åkte vi hem till en polares dåvarande kväll Och så, så satt vi en hel kväll och typ drack öl och åt någonting, typ en pizza eller någonting. Och så satt vi bara och spelade Scrabbles hela tiden. Det var jätteroligt. Det är så här att när alla andra var ute och bara ah, men vi, vi ska ha hemmafester eller vi går ut och super och vi gör det här och vi bara, nej men vi sitter hemma och spelar, spelar scrams. Det är jättefint det, det var jätteroligt. Och, och framförallt när det kunde hända så random saker. Jag, menar, jag, jag kommer ihåg det här jättefina när först hade vi spelat taco, så som det stavas liksom, för att vi sa att ah, men det, det är okej, det är typ, typ svenskt. Det är, ja, det är typ svenskarnas typ eh, Och sen så lite senare på kvällen, ett par öl på väldigt många sidor senare så, säger, så försöker min kompis lägga ut tako med k <laughs> bara, men vi Sverige vi förstår, var det så här? Och bara, nej, nej, nej, nej. nej det, är, det, är... det var också i och för sig detsamma eh, kväll som hon, som hon lite senare tappade koncentrationen på Scrabbles helt eh, tog eh, pojkvännens PSA kvast, sprang ut på gården, skrek, Wii! Jag är Harry Potter! Oh my god. Va, hur mycket fridryckade hon druckit? Nej, det var sidor. Ah. Så det är nästan samma sak. Det är en helvetes massa socker och sen råkar det vara alkohol i den också. <laughs> men det är typ... Har man, har man klämt väldigt många sådana så är det socker till tusen. Oh ja. Det är bara så gott. Mm. Ja. Och just, men just det här att... Som sagt, brä, brädspel... Blir så, det blir så mycket bättre i sådana här sociala sammanhang än vad mycket annat blir. Ja men det blir ju det. Så här, för att det är, alltså det, är, det, är liksom, det är otvunget. Det är trevligt. Det finns många olika typer av spel. Man kan inte tävla mot varandra eller arbeta tillsammans. Jag tycker om samarbetsspel för då sitter det i dålig stämning. Ja men typ eh, pandemia. Ja, men precis fast, fast det är också så här: hur många gånger har man inte stått där nästan nästan får ihop det till sista och då precis så får man den sista epidemin och bara nej, nej, nej det är, är en roligt för man jobbar liksom tillsammans och det är så här, och man, det är, liksom, det är liksom, Man kan göra det när man är punk. Man kan samlas hemma hos någon och spela spel istället för att du bara... Så här, ja, men hur? Ut, så det, det är inga pengar, bara, men vi kan spela spel. Ja, för att det, du är fortfarande social och du är social på ett mycket bättre sätt. Det är, det är hemtrevligt, det är mysigt. Man kan göra lite knytis och här, sådär, laga mat tillsammans och sånt där. Det var ju en av de stora grejerna när vi hade våra rollspelsgrupper förut. Vi brukade ses eh, en gång i veckan och spela rollspel. Nu har folk gått och blivit småbarnsföräldrar så att det är så här jag och, jag och spelledare står på varsitt håll och bara hopp, vidare typ. <laughs> Men då ibland så var vi inte helt fulltaliga för att kunna vara just en specifik grupp. För vi hade typ tre olika spel igång samtidigt beroende på vilka som kunde de här dagarna. Då. Och ibland så hade vi brädspelskvällar istället. För vi köpte in så många olika konstiga brädspel. Alltså vi har spelat vi spelade en massa glum till exempel. Eh, har du spelat glum någon gång? Nej, faktiskt inte. Och det är jätteroligt. Eh, det, går ut, alltså, det går ut på att alla har liksom ett deck med kort som har med en viss familj. Alla har en familj. Mm. Och så har du kort som ger minuspoäng och pluspoäng. Du har bra händelser och dåliga händelser. Och det roliga i Gloom. Så går det ut på att du ska göra din egen familj så- miserabel och lidande så möjligt så att de ska dö med så mycket typ, negativ karma kan man väl kalla det för de ska ha så, så mycket, mycket minus som möjligt när de dör för då det är det poäng för dig samtidigt som okay. du ska försöka få alla andras familjer att alltså, du ska dela ut kort som gör dem glada så att de blir så här, på bra humör Ah, okay. och, och är man kan få dem bli glada med så älskar man bara dyster och glodig. Ja, precis. Det, det handlar om att du ska, få, du ska få dem att må så dåligt som de bara kan innan de dör. Det gäller att du ska döda din familj liksom. Mm. <laughs> det, är jätte, det, det är jätteroligt. <laughs> och framförallt när det ingår i spelreglerna att för varje kort du lägger ut så måste du alltså, berätta en liten historia om varför det här händer. Eh, till exempel varför den här fula, miserabla tjocka clownen som har fått en plägg och typ blivit eh, blivit hemskt lämlästad av råttor varför han kunde hitta sin kärlek ute på en romantisk båttur i en, såhär, en sjö mitt i natten under månens sken. <här> <här> det, är, det är helt fantastiskt det är så udda saker och så udda sätt man kan dö på också. Ja, oh, det är helt fantastiskt. Det, det, det är sån där, tycker man om svart humor så är Gloom ett fruktansvärt bra spel. Alltså, det låter jättespännande ska se om jag kan hitta det på de oh, Gud, ja, det. och De har ju sån här brädspelsbar där man kan dra spel och de brukar ha typ alla möjliga spel som man hör talas om aldrig. Uh. De borde ju verkligen ha det här. Ja, Gloom är verkligen jättepopulärt och det är det roligaste man kan vara. Jag tror att det finns fyra familjer eller något sånt där så det roligaste man kan vara fyra stycken för det, man, man kan göra, lägga så mycket skit på varandra, alltså det, på varandra liksom och bara nej min familj får inte bli glad. Liksom. Yes. Det ja, det är fantastiskt. <laughs> det, det måste jag nog säga är ett av mina så här favoritspel. Bara för att det är, den här svarta sadistiska humorn är helt fantastisk. <laughs> det är jättehärligt. Ja. Hej, där kommer en katt i mitt ah, hej katten. Katten. Ah, jag här, vi har en rad med bröds som vi ska spela igenom. Vi har... Vi hoppas vi får till ett parti, Game of Thrones second Edition. Det är så roligt när oh, du, det är så du jävla runt när man är flera. Uh. Och, så här, och då, nu har vi liksom det bästa för att vi kommer hinna spela igenom det. Ja, oh, det är så där som tar jätte, jättelång tid, eller? Ja, alltså, du behöver inte ta jättelång tid. Det står på kartongen två till tre timmar, men det tar alltid typ fem, sex timmar. Uh. Men nu har vi tid att göra det, och man har tid att verkligen planera och backstabba varandra. Gud, vad kul. Och det är, det är hysteriskt roligt, så att... Det, det ser jag fram emot. Ja. Och det, jag spelar den här kortare spelen som men, Elder side, Mansion of Madness, Ticket to Ride. Oh, och Ticket Small to Ride skulle jag vilja spela. Jag faktiskt aldrig spelat det. Det är jättemysigt. Ja. Det är så här liksom bra så här, men, uppvärmnings- eller typ mittenspel. När man bara typ har spelat något jättetungt så bara, okej, okay, nu orkar vi inte tänka. Ska vi ta Ticket to Ride och bara tuffa runt lite grann typ oh. grejer. Det låter lite som bondespelet. Ja, men lite så. Det är väldigt <laughs> mysigt och bra. Ja. Annars om man, om, man vill, om man åt andra hållet vill ha ett spel som kräver väldigt mycket planerande och strategi och framförallt en jävla massa backstabbing och att du spelar dina kort bra och alltså, och på, alltså in real life kan lura folk så är det diplomacy. Mm. Ah. Det spelade vi nämligen, för när jag gick i gymnasiet, jag gick i en så att alla lärare var precis lika med som eleverna. Så att vi kombinerade ofta lektioner emellan, när vi hade så här basämnen, kärnämnen. så Till exempel så kombinerade vi ihop historia med engelska. Så vi spelade diplomacy på engelsklektionerna och så körde vi det helt på engelska. Så fick vi dela upp oss vem som var vilket land och så vidare. Och jag och en till tjej, vi var Ryssland från början. Och hur mm. är vi då försökt ta över länder och allt möjligt sånt här och gaddade ihop oss. Så typ på, ganska, under ganska lång tid så gaddade vi ihop oss med jag vet inte riktigt vilka det var, om det var Tyskland eller någonting sånt där. Och vi var också de första som gick in och verkligen började hugga folk i ryggen. Det var jätte, jätteroligt. Jag kan tänka mig att du var jävligt bra på det där. Jag är lite för obviously typ. Men ju, just det här, att, att all, inte, alla satt ju liksom... Yeah, men alla satt ju också på sina delar i klassrummet så det var ju också det som var roligt. För, för vi hade liksom... Kartan, så alltså spelbrädet, var i mitten framme i karteren. Vi hade ganska konstiga, avlånga klassrum. Och sen så fick vi dela upp oss i våra grupper. Och sen så sprang vi fram och tillbaka mellan varandra som illrar och så här... Så, ah, men, eh, om, om du inte attackerar mig den här rundan och istället så kan vi båda flytta oss runt på det här sättet så kan vi komma och hugga Frankrike i ryggen och bla bla bla och sådana där saker och vi kan få tvåfronta oss in på den här, så kan du få den och jag ta den alltså, man verkligen så här, och sen så gick man till, till nästa land och bara ah, men, du kan hoppa på England här så, alltså man verkligen så här, ingen, ingen litar ju på någon nej nej det ska man inte göra sådana grejer heller ja det var ja, helt fantastiskt för det är så mycket mind mindgames men är detta lärarens förslag Ja, eftersom att, eftersom att det var dels lite historia om typ hur krig och sådana saker kunde gå till. För vi höll just då på med tänk om historia. Ah, okay. Så det var väldigt mycket så här analyser och diskussioner. Tänk om någonting som här hade hänt. Hur skulle det ha sett ut för världsstrukturen och blablabla bla, bla, och krig och sånt där. Och äh, engelska lektionerna hölls uteslutande på engelska. Så i och med att vi spelade på engelska lektionerna så fick vi bara prata engelska. Det var väldigt mycket så här konstiga saker som hände i min skola verkar spel, på spel. Det verkar var väldigt bra, jag är lite avundsjuk. eller ja, avundsjuk. jag har väl velat med på skoltid. Mm. Vi fick ju också i Historia A ah, så fick vi ett specialgjort kombinerat bräd- och rollspel av eh, som vi spelade på, på lektionerna av vår historielärare. Men gud, vad var det för underbar lärare du hade? Jag, jag gick en estetisk skola, alla är flummiga. Det, finns, det fanns typ inte en normal person på hela skolan. Lärarna liksom brukade samlas avvenfruk. och spela rollspel och live på loven liksom. Jag är så avundsjuk. Äh, fasen var underbart. Jag menar jag har va va vampyr eh, H.P. Lovecraft-älskande engelsklärare. Bästa engelskläraren, ju. Yes, och det, alla var väldigt, väldigt nörda. Det de höll på med i alla fall. Min mentor var hård rocker, bara där jag säger någonting. Eh, men i alla fall vår historielärare var helt fantastisk. Han gjorde det här spelet när vi höll på att lära oss om redressansens handel. Alla i klassen fick liksom gå upp på grupper och så startade vi handelskompanier. Och så fick alla, liksom, ja, men vi, vi har en viss, en viss liksom summa med startpengar. Och vi skulle köpa båtar, vi skulle köpa varor, vi skulle besluta oss ifall vi vill åka till Ostindien eller Västindien- hur vi ska mm. trada. Liksom. Där fick man kolla upp. Okay, men Just nu i det, här årt årtiondet, eller i det här årtalet- så har de, de här sakerna borta i Ost- eller Västindien och vi har de här varorna- och vi köper på oss- eller vi har pälsar- men då ska vi åka hit bort och borta och trada med det. Liksom, för då kommer vi få bästa avkastning på det. Men så var det inte bara det- utan vi var ju även tvungna att hitta en kapten- med besättning. Vi var tvungna att köpa alla de här båtarna, och de här grejerna- och där kom rollspelsgrejen i för vi, vår lärare spelade alla roller som inte var vi. Okay. Så att när vi skulle prata med en kapten så var det han som spelade kaptenerna som vi fick intervjua och kolla liksom hur mycket han skulle ha i lön och vad han hade för crew och sådana där grejer. Och samma sak när vi skulle handla med folk så var det han som spelade liksom handelsmännen så att vi fick pruta mm. eh, eh, och ha och, så fick, och kolla med priser och sådär Precis så som det troligtvis gick till på den tiden. Så att alla skrev jävligt bra uppsatser om just renaissansens handel. Efter att alla hade spelat det här spelet i flera veckor. Ja men det kan jag tänka mig. Det bästa, och, liksom bästa undervisningen ever. Yes och väl, väl ute på havet också så fick man liksom åka med sina båtar. Så att vissa båtar var snabbare än andra så då kom man fram si och så många rutor. Liksom. Han hade byggt en spelplan, han hade byggt båtar som man liksom fick flytta runt. Och så kunde man råka ut för storm. Och man kunde råka ut för pirater. Oh. Då hade man speciella spelkort med vad som hände om man råkade ut för pirater. Och hur många piratskepp som kom. Och nej! <laughs> jag var säga totalt överengagerad. Men också så här: Där har vi ett sådant tydligt exempel på vad spel kan vara förutom en konstig nördhobby och förutom en så social kul grej man kan göra istället för att gå ut och supa. Det är alltså det är en inlärningsprocess. Ja, Därför att det blir så mycket annorlunda än att sitta i ett klassrum där och lyssna på den här läraren som står där och så rabblar bla och läsa i böckerna och förbereda ja, sig. Årtal, årtal, årtal. Ja, det är precis. Årtal och gubbar, det är som alla glömmer bort sen i alla fall. Och bara mm. plugga för ett prov och sen kommer du aldrig komma ihåg någonting mer i hela ditt liv. Nej, men precis. Jag har lärt mig jättemycket om renesansens handel och renässansen överhuvudtaget genom de här lektionerna. Dels för att jag blev rekommenderad en fruktansvärt bra bok, men också för det här spelet skull. Och tänk till liksom personer som har koncentrationssvårigheter. Hur jobbigt det är att sitta stilla i ett klassrum och bara lyssna på en lärare som bara maler, maler, maler, maler. Eller att få göra någonting som kräver kreativitet. Ja, precis. För det är sånt man minns. Man, man, man tar till sig sånt. Och framförallt i liksom gymnasiet. Alltså folk, folk är så skoltrötta. Man är så trött på detta satans pluggande som man har gjort som man var sju år. Liksom. Det är jobbigt. Man vill göra någonting annat. Ja, och man vill göra någonting som man faktiskt kan engagerad i. Äh. Jag menar, och så, den där, det som du liksom hade på din skola det var som ett av de bästa metoderna. Och det var spel. Ja. Det var brädspel, fast IRL. Ja, och det, det kändes ju liksom inte ens som att man hade en lektion, men det var ju inbakat på ett sådant sätt som att vi lärde oss ju hela tiden. Vi var ju tvungen att läsa på. För att, okej, okay, men nu fick vi med oss eh, typ de här grejerna från Västindien i den här hamnen. Ja men då kan man liksom så läsa i böckerna. Bara, hmm, men det står här att under den här perioden så kunde man trada de här sakerna mot andra grejer som var på den här ön här borta och de var ännu mer värda när vi kommer hem till England liksom. Att man verkligen fick, mm. då fick du koll för att du sökte informationen själv för att du ville bli bäst på spelet. Så att i, i princip så blev vi lurade att lära oss mer än vad vi hade lärt oss om vi bara hade suttit och läst boken och skulle ta anteckningar. Ja, Men viktigare är också, men jag känner, att du kommer ihåg allt det här. Ja. Du kommer ihåg de missioner du hade med. Vem minns sina historielektioner exakt i detalj? Förutom att det var så stod läraren vid kateden sen var det ett prov, sen var det något eget arbete någonstans här under andra världskriget, och sen var det något annat debatt, kanske. Mm. Jag menar, man minns ju inte liksom, som du gör så här konkret. Det är ju fantastiskt. Ja. Så att, tänk om liksom spel överhuvudtaget skulle bli en lite mer e alltså en lite, lite mer aktiv del i undervisningen. Jag, jag tror att man skulle kunna fånga upp väldigt många personer som annars skulle halka ner i en väldigt svår negativ spiral. Oh ja. Men som, som jag tror här, som i ditt fall, jag tror på väldigt mycket på vilka lärare man har. Om ja, man lärare som är väldigt traditionella och bara köper böckerna, då blir det tråkiga lektioner. Ja, och det tror jag att det är eget... generationsbyte sen också. Ja, definitivt. Lärare som är villiga att typ prova på lite nya undervisningstol, lärare som tar med sig sina intressen in och tycker att det här kan faktiskt vara vidare mina elever. Mm. Bara den inställningen är ju fantastisk. Ja, och liksom att, att vilja lyssna på sina elever också. För att det här har jag insett när jag pratar med folk att mina lärare på, på den här skolan var väldigt, väldigt unika. Sen kan jag säga att det var inte alla som var bra. Vi, vi hade ett par vikarier och sån här sak. Visst, alla var inte så roliga. Men alltså, jag kan säga att så kul som jag hade på gymnasiet och alltså, så bra ändå som jag mådde när jag var i skolan så bra har jag aldrig varit under hela min skolgång. I övrigt liksom. Det har aldrig, jag hade aldrig liksom känts kul att gå till skolan förstå. Och det kan, göra, det kan göra så mycket med en människa. Ja, och då har ju skolan fått rätt om det, är något där. det känns jävligt bra att gå ut och ja. det är värt det. Oh, yeah. Särskilt när man är den perioden då man är som mest skoltrött och inte, definitivt inte vill vara i skolan. Nej, precis. Men liksom, tänk till hur många andra typer av spel som skulle kunna eh, fungera i, i skolundervisning. Liksom. Eh, du har ju liksom, mon monopol har ju liksom en viss grej i att man räknar, men det är lite såhär, det är lite mjäk på det. Där har du ju åh oh, gud, vad heter det? Mm. Det är ett spel som handlar om att... civilisation Nej. Nej. Det är, är ett räknespel. Nej, det handlar om att man ska vara energibolag typ. Man ska handla med olja och vindkraft och såna här saker. Oj. Där står du stilla. Det låter bekant, men jag kommer verkligen inte på namnet. Åh, oh, Gud, du står jättestilla. Jag älskade det här spelet. Jag spelade det jämnt när jag hände på Dragon's Lair. Gud. I alla fall, det var, det var så här... Du, du, du köpte och sålde eh, kraft, helt enkelt. Alltså, så du, det, det gick ut på att du skulle försörja hela Tyskland med el i slutet. Okay. Mm. Eh... Jag måste, hitta, jag måste tänka på men i alla fall och då fick du liksom, du hade typ pengar och sen så skulle du köpa el och du kunde köpa liksom för det här lilla vindkraftverket så kan du försörja så här många hushåll med el och sen kan du också byta upp det sälja det och köpa typ ett större vindkraftverk det var såhär äh, men man, man, man la upp typ fem, fem kort om, om gången så fick man liksom i ordning plocka ut typ vilket kort man ville ha, vilka man ville köpa och så vidare och sånt där. Och det handlar egentligen om att man ska vara det största elföretaget i Tyskland. Mm. Och så fick du välja själv för att visst du kan köra typ bara kärnkraft, kärnkraft, uran, allting ska vara. För du, du kan göra väldigt, mm. väldigt mycket men du får också väldigt mycket liksom waste av det hela. Mm. Eller så kan det vara så här bara, nej jag ska bara köra grön el det ska bara vara vindkraft liksom då var det har lite jobbigare du, fick, att du var tvungen att ha lite mer av det hela men det är, så här, det är ett fantastiskt roligt spel just när vad det gäller att planera för du får ju du får ju placera ut dina kraftverk också du får ju liksom koppla ihop Allting måste vara ditt kraftnät måste vara sammankopplat typ. Det låter det, verkligen Det är jätteroligt för det är väldigt mycket strategi i det det är väldigt mycket så här att tänka och framförallt så upp då, alltså, så kommer man fram till en debatt. Eh, mer för mindre pengar, du vill säga typ kärnkraft, eller så mycket grön som möjligt. För det är ett ställningstagande du kan ta. Mm. Du, kan välja, du kan antingen välja att bara gå på poäng. Eller så kan du faktiskt ta i lite av din egen policy över det hela. Alltså, man kan, alltså det är kul att man spelar flera liksom, gånger och ena gången kör på och bara kör kärnkraftsan och kör grönt och se liksom hur det påverkar spelet om hur är något man kan göra. Eller, det, är, det är jätteintressant. Ja. Uh. Power Grid. Där är den. Power Grid. Okay. Yes, spelet heter, jag är nästan övertygad om att det heter Power Grid. Det får också kolla med Hittar på Gotten. Det är ett gammalt spel. Ja, sådär. Alltså där. 90-talet, 80-talet? Uh, vi ska se. Jag, jag, sitter och, uh, jag sitter och googlar. Du googlade du? Ja. Wikipedia. Wikipedia. Jag tror att det är ganska gammalt i alla fall. Mm, uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ah, det ska finnas som olika expansions också. För det börjar i det som jag spelade var i Tyskland. Så finns det olika expansioner, finns eh, Italien, Centraleuropa, Kina-Korea. Okej. Okay. Coolt. Eh, den fick den fick en eh, vad heter det? Den, den fick lite olika nomineringar och awards och sådana där saker 2004. Så fick mm. den bland annat... Eh, blir annat nominerade till best strategy game hos för International Gamers Award. Okej, så det är lite gott. Det är jättebra, men då finns det säkert gott om. Ja, det lär det göra. Och det är det är lite svårare än vad det låter för det, det är väldigt mycket chans i det hela, men... men det är så det är charmen med spel. Alltså, spel kunde inte vara som i de andra typer av brädspel. De kan vara allting från en jättelätt där man kan spela på en kvart mm. till såna här det är svåra som tar att flera dagar. för då ska man verkligen ha typ lov eller någonting i mm. den filmen. Ja, men det, det, det, det, det är ju det bondspelet. Det kan du ha hur lång tid som helst. Ja, men det är ju roligt. Ja. Och det är trevligt och mysigt också på samma gång. Ja, det är det. Och så mm. har vi ju eh, ett av mina sådana spel som jag... Eh, eh, oh, vad hette det? det var ett spel som min bror hade när han var liten. Sen jag fick som Mina föräldrar hatade... Eh, den jakten på den försvunna diamanten? Nej, det hette någonting liknande. Det var typ så här: där skattjakten eller någonting. Det handlade i alla fall om kalanka. Jakten på den försvunna lampan? Nej, det var inte en lampa Nej. heller, utan det var typ skattgrävarjakten eller något så här konstigt. Jag kommer inte ihåg vad det var. Så i alla fall grävade var att du började i Ankeborg och så skulle du ta mm. det upp. Först då skulle man liksom så här slå på en tärning och man skulle ta sig upp i ett berg. Och sen när det väl kom upp så var en del av spelplanen så var det liksom som hål med en kartongbit, ytterligare hål. Och så, så skulle man skaka runt så låg det en kula i gropar under de här hålen. Så skakade man runt så skulle man hitta den här. Då. Var, varje, var, varje gång så fick du liksom slå en tärning så ja, men nu får jag testa fyra hål så skulle man så hade man en liten pickax och så skulle man ner i de här hålen och känna efter ifall man hittade den här kulan då, för det var den som var skatten men du kunde också få det här underbara kortet där det står tillbaka till Ankeborg det betyder nej! att alla var, alla var tvungna att åka tillbaka till ruta 1 och börja om vänta allihop, alla i spel det, det kortet gällde alla nej men gud vad ångestfyllt yes. och det är så här, Alltså som barn älskade man ju För det betyder att man var tvungen att börja om spelet liksom. det, var fantastiskt. Det, var, det var inte snart slut Men föräldrarna liksom. måste ju avsluta Vi är snart klara, tillbaka tankeborgen Yes, börja om igen Nej. Det känns som det här alltså, Har du spelat gamla Drakborgen? Nej jag har, Åh gud, jag har, jag har nog inte gjort det jag har, jag har ett spel som heter Dungeon Som är Dungeons Dragons inspirerat Men jag har Nej. nog inte spelat Drakborgen Nej, det finns flera olika versioner Den äldsta, vers eller den ursprungliga är jätteelaktig så här. Det, är typ, det kommer en tusen bot in typ i typ tolv i skada Och du har typ åtta som max. som du har turer. Och där finns ett jävligt jobbigt kort. Som jag alltid brukar råka ut för. Uh. Taket rasar, du dör. Uh. Verkligen, taket rasar, du dör. Du bara, men nej, nej. Alltså, taket rasar, du är död. Men kan jag inte slå? Nej, du är död. oh gud. Man bara, ja, okej. Okay. <laughs> oh. Och just det här kortet. När man drar, du bara så här. Men man sitter med en hals kunde bara inser att Jag fick taket rasar Jag är död nu. <laughs> oh, oh, och har man tur får man det så tid ty typ andra rundan uh. så man typ kan ta en ny karaktär men ibland får man typ så här sista rundan man bara man kan inte nej nej. Nej. Och det är också en när det går runt ute bakåt tänker bara man bara så här. gör Jag väl inget med den här spelet då. Nej <här> precis. <här> Så, som tycker jag är lite här: Single elimination när det verkligen är såhär, Du kan åka ut på riktigt och ganska tidigt Det tycker jag är lite tråkigt Man vill ju då liksom just det, det kanske känns ännu värre att liksom man kommer väldigt långt Och för, för att sen bara typ Dö Så när man spelar det här zombiespelet och liksom Man kan vara precis på väg till helikopterplattformen Då blir man överraskad av zombies eller någonting Men det är ja, såhär precis. Det är så så alltså här Fast jag har nog mer överseende när Spelet dödar mig uh. Än när en Spelkamrat dödar mig uh, Så det känns såhär, ja men vi är i slutet Varför var tvungna att ihjäl, än oss hjälp, jag liksom så här Visst jag förstår det ändå för jag hade ju Tornat samma sak men jag blir såhär igen. Uh. Men dude, nu har jag ingenting att göra I en timme medan ni sitter Men om spelet dödar mig så här, spelet vann mm. Såhär, crap så Ja men precis Man, You can't win against the game sometimes Nej det du säger att det, så här, det finns inte ens AI det är bara, det är bara tur liksom, bara crap. Ja, men precis usch, usch, usch. men det är, det är lite sånt där spelet Dungeon också det är, så här, det är skitsvårt för det, det är ju baserat på Dungeons and Dragons så har du en lilla karaktär och så ska du runt och samla på dig, typ skatter och grejer och vapen och allt möjligt eh, och så, är, så ska man hitta eller man, man, man ska göra någonting i varje rum typ, man ska ha någon sån här grej och så ska, så ska man hitta ut igen mm och då får man liksom i varje, vissa rum är skitsvåra därför att du får olika levels på monster i de här mm. rummen. Så det kan vara så att du tror tror dig har tur att man jag ska gå in och sno en sak från det här rummet liksom. Och eh, så möter du typ level 7 monster och så att kalas dör på en gång då dör din karaktär och alla grejerna hamnar i en liten hög vid din karaktär som de andra kan gå och plocka upp inte okej. Okay. Inte okej, okay. så det kan vara såhär, du har verkligen... De tar mina grejer. Du, du, du är typ en grej från att kunna bara springa till utgången och vinna i hela spelet. Men du dör och du hamnar med en ny karaktär längst bort som måste springa hela vägen genom alltihop och hoppas att du hinner först i dina saker innan någon annan hinner dit tar alla De grejerna tar och går och grejer. Det kränker mig nästan mer. De tar mina surt förvärvade grejer. Jag vill bara... Jag vill bara... I shed blood for these. <laughs> yes, I cried and killed for these. And it. Det är också sådana äh, spel som man kan bli så sur på men på ett, på ett sätt är det lite roligt också. Mm, det är ju det. Man fortsätter ju spela. Ändå. Ja. Mm. Och det är ju det, det också att folk som blir väldigt sura och väldigt, väldigt tävlingsinriktade blir inte speciellt är långlivade liksom inom brädspels för att det är ingen som vill spela mer än till slut. Så det handlar egentligen om, alltså de som verkligen är alltså de som verkligen är så här mysiga sociala människor är oftast de som, som spelar mest brädspel så att, det är väldigt ja, det är roligt. Det, ja, och det är väldigt så här bra grej till alla de som är intresserade av att börja spela brädspel men tycker att det är läskigt. Tyck inte det, därför att det är liksom Oftast är brädspelsfolk fantastiska sociala människor och älskar att prata med nya människor. Så att det, ja. det är bara att ta tag i en brädspel och säga hej, får jag vara med? Och brädspelare älskar också som regel faktiskt när man, de säger, ja men du får vara med. Om man då säger att jag kan faktiskt inte reglerna, då tycker de också, att ja, ofta tycker de, vad kul, vi kan förklara, säg till ifall du behöver hjälp. Ja, liksom precis. Förstår. Vi kör en provomgång ifall det är så. Ja, för att det är, för... alla är ny på ett spel förr eller senare. Och eftersom det finns mycket brädspel så är det liksom, du kan inte kunna allt. Det är möjligt. Och alla är någon gång nya på något brädspel. Ja. Och liksom, som, som du säger alltså. att De som tycker om att spela tävling. Och mest bara vill vinna. Och inte ute så mycket för spelglädje. Mm. De, de vill ofta inte folk spela med. För att man vill inte spela med någon som beter som en rövhatt. Nej, absolut Faktiskt. inte. Så till alla ute, Det är rätt lugnt. Ja, liksom. så länge ni inte är rövhattar. Så länge inte rövhattarna. Och ni känner igen rövhattarna när ni ser dem. Ja. Det är de som typ folk så här. Så här ja vi vill inte spela med De som sitter för sig själva. Eller typ sitter vid ett bord och typ skriker jättehögt. Och verkar aggressiva. Eller de som mellan varje gång bara. Nej det här måste jag kolla upp i reglerna. Så fort mm. det händer någonting. Precis. Och som är så här. Ja fast jag vill göra om. Ja fast det får du inte. Jo men annars så tänker jag tjura hela spelet. Men bara. Mm, det är konstruktivt att du gör det. Ja. Så det är, klart, det är klart att det finns. Men de är väldigt få. Ja. De är väldigt få. Precis. Och jag kan tänka mig folk och som åker på gottgång tror jag inte är sådana människor. Nej, och det som är bra när man är på gottgång mm. de med rövhaktarna sitter och spelar med varandra för man råkar inte ut för dem. Åh, det är typ såhär möte i rövhaktarnas riksförbund eller något sånt där samtidigt. Ja, och man märker ändå de som också är såhär om oh, vi spelar det här jätteavancerade spelet och så typ hatar alla andra människor och så typ tar de ner alla andra nördar som inte spelar det här spelet bara jag vet inte rör att nu ser som att söka måste saka shit på ett konvent så duscharea här borta är så hög så jag tänker inte vara med. Nej, lite så. De är väldigt lätta att spotta faktiskt. Ja. väldigt lätta ja. och det är väldigt skönt på konvent. Det, det, det kan jag tänka mig för då blir man så det, det kan vara så lätt att bli bortskräm från när folk är så här övernyttiska. Mm. Och så här så här, är också. Om folk är på ett konvent och står och ler och ja. där, de är ofta rätt trevliga och tycker om att spela bräddspel. Gå fram till dem som ler och skrattar och pratar och undvik dem som sitter och ser sura ja. ut. Det är en rätt bra riktlinje. Då kommer du att jag på bra människor. Ja. Jag kom precis på saker som egentligen borde finnas mm -hmm. för på konvent. Om man känner att man liksom är duktig på vissa spel och sådana saker man kommer sitta och spela, så borde man kunna få ha en knapp på sig där det, oh. där det står typ Am... Men typ rollspelsmän? Eller, eller typ spelmän? Ja, lite så. Eller typ så här: uh, I am noob friendly eller någonting sånt där. Så att folk, folk vet att om man, om man har väldigt mycket frågor. Man, man kan rycka tag i en sån där. En typ, ja, men typ spelmentor lät bra. Att mm. man liksom har vetat. Men de där den där personen kan jag springa fram till. För att den, den är här för att hjälpa folk som min. Ja, jag tror det hade varit en väldigt bra grej för liksom. För många som åker på konventrelle och inte känner någon. För även att atmosfären är väldigt inböjande. Man kan faktiskt bara gå och sätta sig och fråga. Kan vi, kan vi spela någonting här? Jag behöver till ett spel. Och så mm. räcker man upp handen och så kan man på mina spela ja. Så kan det vara lite läskigt första gången. Ja men det är lite här att som... man försöker vara så inkluderande som möjligt. Men det är lite så som vi har diskuterat väldigt många gånger nu med Meganördet. Det som nördkulturen i stort faller lite grann på. Är att den, är inte, alltså den kan vara lite väl instängd precis man är så mån om att inkludera alla som man glömmer faktiskt att lyfta blicken och titta på oss står utanför för man är vi är här i grupperna bra jättebra sitter man fast där borta står några som mest ser så här Få vi vara med? Ja. Som man tänkt på dem och tappat dem totalt. Ja, men det är så här, det, det, För det räcker inte riktigt att tänka. Ja, men alla, får ju, alla får ju följa med vem som helst kan komma fram till oss och fråga ifall de får vara med. Ja, men man kanske också måste vara den som går fram till den här vilsna lilla panda popparen i hörnet och frågar: Hej, vill, så här, du ser ut att du inte ha någonting att göra. Vi tänkte spela det här spelet, vill du vara med? Ja, precis. Och så här, verkligen försöka in folk och visa att hej, vi är friendly. Ja, för det som sagt, det krävs jättemycket för mig att man ska gå fram och fråga första gången. Jag tyckte det var skitläskigt när jag kom till komment nu. Eller ja, inte nu, men när jag var typ 18 och var så här, kom till att och men bara, "Äh, läskigt, kan jag vågar typ gå fram och fråga en fast historia, jag vet inte om jag vågar." Ja. Så här. Och det är ju inte liksom, det är ju inte liksom redan ansvar. men man borde verkligen tänka på det för att spelhobbin och brädspelskulturen vinner på att fler vill spela brädspel, för då lär sig fler otroligt och bra det är. Ja, och då kan vi få ut det här till exempel som att när fler börjar lära sig att det här är riktigt grymma grejer, man lär sig saker, man måste tänka, man måste jobba liksom med, med, med, sin, med sin hjärna. Då kanske sitter någon svensk lärare där någonstans och bara, men hm, det här skulle jag kunna ha på mina lektioner för att de, ja, för, för att man liksom fick, fick chansen att se att så här trevligt kan det vara med spel. Men just där, ja, men att det, här, det här med att ha typ en, en spelmentor tror jag nog skulle vara en rätt kul grej. Ja, jag tror det har väldigt bra. Det, ska, det, det borde man faktiskt ta upp på nästa kommentar. Okej, kanske till och med på gott kan. Spelmentor. Ja. Fast så här, efterlyst det. Finns det liksom, finns det behov av det? Finns folk som vill ha det så kör in två, tre ex personer som kan vara spelmentor. Ja, och som... som, som... Det hade varit kul. Ja. Och som, som då ska ha lätt för att prata med folk och vara så lätt för att förklara regler och sådana där saker mm. och tycker det är framför framförallt att prata med folk överhuvudtaget. Ja, precis, och som då inte ska så här, som inte så. ja men nu sitter jag och spelar spel med dig för då blir det filmen som som kan förklara och berätta att det här, det här händer och mm. ta det här, gör så här och så liksom ta det spel för vad de vill spela och så. Här. Och så gör, det är bara så här, en liten såhär riktig knuff på, på vägen. Mm. Att, att, att vara den här personen som ser de som står lite utanför Ja men precis, för de finns där. Och det är inte det, det ofta så vågar de inte. Nej, Och jag kan ju bara säga, säga liksom hur jag var för typ tio år sedan. Jag hade ju aldrig, åkt på ett kom jag hade aldrig gått någonstans själv. Jag var tvungen att ha alltid en kompis med mig eller mamma med mig eller någonting. Och då liksom, då pratade vi ändå om att jag var att för tio år sedan, då skulle jag fylla 18. Jag, jag var inte så jäkla modig, jag var inte social alls. Jag var liksom man är så, inte, men jag, man är rätt liten när man är ja, men jag, var typ, jag tyckte att jag var social när jag satt igång MSN på kvällarna. Ja, men det var ju det liksom jag tyckte också. men För då var man framför datorn. Mm. Men att gå ut i verkliga världen och så här, det var jätteläskigt. Nej, ska jag ska jag prata med folk, men tänk om de inte är snälla. Men precis, tänk ifall de inte är snälla, tänk ifall de skrattar. Aha. Och det är liksom, man kan tycka att nej, men det är klart att vi inte gör, vi är ju snälla. Ja, du är jättesnäll, men den där stora svarta de, hunden där de borta det. som skäller och hoppar, den är också snäll. Men säg det till den som är hundred. Den där hunden precis, är jättesnäll. Och... Ja, men det är liksom, det, det säger inte allt om någonting. Nej men precis, och också det är en fast vi tycker att vi är snälla. Så vet inte, så, så märks inte det. Vi har liksom ingen. Så vi den inte har en tispure, så, är så snäll och som sagt, så övertygen är den om man är hundrad eller typ människor människa. Nej, precis. Det är så här. Jag är så avsnupp att du ska till gott och också... Du får hänga på nästa. År. Ja, jag får göra det. Det blir så här mm. konstigt och tight på den här gången. Men... Ja, jag tror det är rätt fullt nu också. Ja. Men jag vet inte, men. Vad ska du göra i påskfressen? Jag har inte bestämt mig så här hundraprocentigt men jag ska troligtvis och förhoppningsvis, om jag hittar hus mm. så ska jag en polare iväg på det stora påskblotet i Uppsala. som Jag tror att det är an anordnas av eh, vad heter det? Föreningen, alltså, alltså samfundet Fonsed för alla vi som tror på sådana knytt och konstigheter. Men de, de, de brukar anordna ganska stora blot Som man kan åka på alltså stora Inte direkt officiella men ja, där, man, där man kan vara många så att säga För det, det är, är lite li påsk också Ja, för att jag menar Påsk är ju ytterligare en av de här högtiderna Som inte är kristen från början Utan som har en hednisk grund ja. Det är liksom vår, alltså, Segerblotet har det kallats också För att så här, våren har segrat Över vintern, nu börjar det verkligen bli varmare och det handlar väldigt mycket om önskningar och så här, vad, man, vad man vill för årets eh, symboliken i det hela. Att man, man sår sin in inför året kan tolkas på väldigt många olika sätt. Eh, ja, jag tänkte just på det. Det är ja. väldigt tvetydigt Snuskummer där. Hehehe. Ja, ibland så <laughs> Men det kan vara vad som helst alltså Vad man vill satsa på att I år så tänker jag satsa på det här Och det liksom handlar väldigt mycket om att man sätter fröer Det kan vara att jag sår frön till en idé Som jag kommer att utveckla under året liksom Att man, man kommer igång man, man stoppar ner sina rötter i jorden Och säger liksom Det här vill jag växa till och bli. Mm. att bli Så det är väldigt fint Det äh. låter väldigt fint Jag hoppas du kommer kunna komma iväg på mm. det det hoppas jag med, men allt, såhär, eftersom det är i Uppsala så är det här visst, det är inte, inte långt man kan åka pendeltåg och allt sånt där men det blir så mycket äh. skönare att slippa om man hittar någon som har bil Ja, och pendeltåget till Uppsala är peff Lite så, det tar så lång tid Och sen så efter, vad är det? Efter Midna. Märsta? Märsta? Tror jag det blir, eller Bålstad, vad fan heter det? Vilket håll är vi åt? Jag vet inte knivsta Knista, Märsta, Knista, Märsta ja. Det blir en annan taxa, som du måste betala mer. Det är just det. Ja, jag har, jag har ju bara vanliga Stockholms SL-kortet. Då liksom. hoppas jag att du kommer kunna få skjuts. Ja. Men, men, men. Som sagt, vi får se. Det är väl typ det. Är väl typ det. Äh, och så ska jag väl slappa en hel del. och ska försöka städa också. Vilket är så här, lite contradiction till mot att jag ska... Äh, äh, Eh, vad heter det, städa men ah, ja, jag vet inte mm, Jag behöver också städa det så stökigt här så snart kommer jag inte hitta katten Nej det. men lite så men jag, tänkte, jag tänkte ta det efter gottgång för jag kommer behöva riva upp alla mina brädspel att ta med mm. och då är det ingen idé att städa Nej men då är det ett skönt att du städar när du kommer tillbaka för då kan du säga ordna upp allting igen och så kan man säga så, så, så har man precis spelat och så man pepp och så vill man ha alla spel liksom när de står fint och sånt där Ja, men precis. Det är så här stora vår, vårstädningar som alltid kommer man ska liksom säga. Här... Jag gillar ju sig vårstäd ja. Det är mysigt man väderar utan att ting hänger ut senkläden. Det är bra. Ja, det. det är mysigt. Men som sagt, det är, jag är faktiskt ledig över hela påsken förutom skärtorsta men annars är jag ledig oh, Gud väldigt härligt. länge. Och det ska bli skönt att vara ledig och inte vara sjuk. Jag ja, inte att bli du sjuk får lovat att inte bli sjuk nu. Okay? Nej, jag ska lova. Mm. Det låter bra, jag ska också vara ledig tror jag ja. Jag är inte säker att kolla med jobbet ja. Men jag tror jag är ledig du vill kolla det. Man, måste få, man mm. måste få lite tid att Slappa och njuta av Att det faktiskt börjar bli vår på riktigt Ja men faktiskt, jag ser solen genom mitt jobbfönster Och sån när jag åker hem så är solen lite oh, borta det känns så jävla deprimerande Men snart kommer det vara ljusdegnet runt typ. Yay! Och sen kan man också ta med sig brädspelen ut Ja, sitta i gräset Spela brädspel och typ dricka så här Ja, men iced tea eller något sånt där. Ja, precis. Och äta glas mm. Och glas Ja, mm. <sighs> ah, det ska bli skönt. Det ska bli jätteskönt. Mm. Men vad säger du, Anna? Ska vi runda av? Ja, det tror jag, absolut. <laughs> nu blev jag lite... Se ja, seg ja, lite så här, jag sitter och sneglar lite grann upp på min lilla... Med betoning på lilla spelhylla. Och fundera på om man ska dra fram något så här kul man kan sitta med själv. Jag har ett tusenbitas pussel som visserligen inte är brädspel men det är, det är fortfarande lite små pussel som kan vara kul. Men det tycker jag ska du ska göra. Ja. Jag har ett pussel också som jag ska kanske efter att jag har städat. Det lyser i mörkret. Mm. Perfekt. Det ska jag nog leta upp till om vi känner. Det ska jag faktiskt gå hem. Mm. Mm. Det ska så jag. har vi lite pussel, pussel ikväll. Mm -mm, det låter bra. Yes. Så hörs vi av med alla våra härliga lyssnare nästa vecka. Då ah, vi kommer vi. nya hissar och dissar som vi ska ta hand om. Mm, nya saker vi läst och sett. Yep. Mm. Så du får ha det så bra tills dess Anna. Ja, du med. Och till alla er som lyssnar eh, glad post om du nu firar ja, det. Ja, precis. Eller som, som det där underbara kortet som som dök upp på David Letterman show för många år sedan. Happy whatever you people are celebrating. Det är bra. Happy whatever people. Happy whatever people. Jag kan inte uttala Happy whatever you people are celebrating. Yes! Yes! Ja. Ha det bra. Anna. Ha det bra och Nerd on, nerd on. Hej!